Ebben a három részes sorozatban, amelyet Derek pénz ad elő, amelynek címe „Háladás, dicséret és imádás, fel fogja felezni a gyakorlati módját annak, hogy hogyan lehet az imának ezt a három aspektusát az Istenhez való mindennapi közeledésbe beépíteni. Most a második rész következik, a dicséret. Ez tehát ezeknek a rövid tanításoknak a második része. A második rész a dicsérettel foglalkozik, az első pedig a hálaadással foglalkozott. Ahogy korábban már mondtam, az első részben szeretném megismételni, hogy az emberi szellemnek ez a három tevékenysége, a hálaadás, a dicséret és az imádás, Képessé bennünket arra, hogy Istenhez, Isten természetéhez három különböző módon kapcsolódjunk, bizonyuljunk. A hálaadás által Istennek a jóságát ismerjük el. Elismerjük, hogy mi minden jót tettő velünk, értünk. Dicséret által Istennek a nagyságát ismerjük el. Ez a mi megfelelő válaszunk az ő csodálatot keltő fenségére. Az imádás által pedig elismerjük Istennek a szentségét. Ebben a második részben a dicséretre fogunk összpontosítani. És annak a fényében, amit Isten nagyságának az elismerésével kapcsolatban mondtam, azt hiszem, megfelelő, hogy a 48-as Zsoltár első verszakával kezdjük. Tehát a 48-as Zsoltár első verszakával. Nagy az Úr, és igen dicséretes, ami Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. Tehát Isten nagyságának az elismerése az, hogy mi nagy módon magasztaljuk őt, dicsérjük őt. Más szóval, a mi dicséretünk jó, hogyha arányban van az ő nagyságával. Ami azt jelenti, hogy mindig mértéktelenül kellene őt dicsérnünk. Sosem meríthetjük ki a lehetőségét, az erejét, ami dicséretünknek. Láttuk azt, First hogy a Szálas is beszél a hálaadásról, hogy az első lépés hogy az első fokozat az Isten ez közeledésünkben a hálaadás előtt legyen. A dicséret pedig a második fózat. Miután a hálaadáson átjutottunk, utána folytatjuk a dicsérettel. És hagyd mondjam el nektek, hogy mind a hálaadásnak, mind a dicséretnek van egy nagyon fontos pszichológiai hatása. Hogyha Istenhez jövünk nagy kérésekkel, olyan dolgokkal, amik nagyon nehéznek és komplikálnak, bonyolultnak tűnnek, minél inkább hálát adunk Istennek azért, amit már elvégezett miértünk, annál könnyebb lesz hinnünk abban, hogy ő milyen nagy dolgokat akar még a jövőben értünk elvégezni. De hogyha nem háladással jövünk hozzá, akkor nem tudjuk, mire építeni a hitünket. Tehát nézzük meg újból a százas Zsoltárt. Ezt a két versszakot, a négyes és ötös verszakot. Menjetek be az ő kapuin háladással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat néki, és áldjátok az ő nevét. És utána... Egyáltalán nem fárasztó, hogy még egyszer elismételjük ezt a három változhatatlan okot, ami okot ad nekik arra, hogy hálát adjunk Istennek és őt, mert jó az Úr, örökkivaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Ha nyitva van a Bibliá, és a te fordításod is hasonló módon hangzik, mint az enyém, akkor mondjuk el ezt az igét együtt, mint a híd cselekedetek mert az Úr, jó, örökkivaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. És most mondjuk együtt. Köszönöm, Uram. Amen. Ez a lecke alkalmazása. Van még egy csodálatos kép arról, amit meg szeretném nektek mutatni. Izajás 60. fejezetében. Ez egyike azoknak a dicsőséges fejezeteknek, amelyek izajás könyvnek a vége felé íródtak. A 18. verszaktól. Ez Isten városáról szól, ez az, ez az ige. Jogunk van a váltság által és Jézus vére által ebből a városba be Ez Tehát 60, 18-ban. Csodálatos képeről a városról. Nem hallatszik többé erőszaktétel földöden, pusztítás és romlás határaitban. Isten jelenlétébe kerülhetünk, ahol az erőszak és a pusztulás már csak halvány emlék távolról, de Isten jelenlétében már nem léteznek. És aztán hogyan jutunk ide be? Mert szabadulást hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget. Ami Isten jelenlétét körül veszi a falak, az a szabadulás, vagy üdvösség más szóval. De a kapuk miből vannak? Dicsőségből. más a dicséretből. szóval hogyha be akarsz kerülni a falakon belőle, akkor milyen kapukon kell bemenned a dicséreten keresztül? Hogyha nem dicséred Isten, nem jutsz be az ő jelenlétébe. Nincs más út Istennek a jelenlétébe. Most szeretném a hátralévő időt arra használni, hogy hét igei tényt felsoroljak a dicsérettel kapcsolatban. Sok más létezik még, de úgy érzem, hogy ezek nagyon jelentősek, és segíteni fognak, hogy All, a hitedet. 22, Először is nyissuk ki a 22-es Zsoltárt, a 3-as verszakot. Which are words addressed to the Lord. Ezeket az Úrhoz intézték Now, ezeket a, a szavakat. Says, az én fordításom azt mondja, nálunk a negyedik versszak. pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. De a héber szó, ami a lakozol szóval van fordítva, az eredetiben annyit jelent, hogy valamin ülni. Különösképpen, hogyha Izraelben megkérdeznek engem is rútot, hogy hol lakunk, akkor héber úgy válaszolunk, hogy mi Jeruzsálemben ülünk. Jeruzsálemben lakozunk. Ez az általános kifejezés, tehát a lakozásnak a kifejezése. És ezért teljesen megfelelő az a fordítás, hogy te Izrael dicséretei között lakozol, de tulajdonképpen úgy is lehetne fordítani, hogy te Izrael dicséretein ülsz. És milyen ülésen, vagy milyen széken ül Isten trónon? Tehát... Vannak olyan fordítások, amelyek azt mondják, hogy te szent vagy, aki Izrael dicséretein trónolsz. Hát amikor Istent dicsérjük, mint ahogy ezt egy nagyon közismert ének is mondja, dicséret is mondja, építünk számára egy trónt, hogy jöjjön el, és foglaljon helyet közöttünk. Tehát megfelelő, mivel ő király, hogy egy trónost kínáljunk fel számára. És ő nagyon kegyelmes. Ő nem követelődzik tőlünk. Ő eljön közénk, de nem fogjuk addig az ő királyságát megtapasztalni, amíg nem kínáljuk fel neki a dicséreteinknek a trónusát. Mostantól fogva tehát, hogyha összejöttök, és elkezditek Isten dicsérni, akkor képzeljétek el magatok előtt, hogy fölkináljátok Jézusnak a megfelelő trónust, hogy ő azon helyet foglaljon, mint király. Szent vagy te, aki trónos, Isten embereinek a dicséretein. És aztán létezik még egy zsoltár, amit szeretnék idézni, a 106. zsoltár, 47. verszata. A dicséret egyik célja az, hogy Isten megáldjon bennünket. A dicséret bevisz bennünket az ő győzelmébe. Mellesleg hagyj egy meg valamit a zsoltárokról. A zsoltárok héber neve Tehillim. Ami annyit jelent, dicséretek. Ez a könyvnek a címe. És hogyha a Bibliát tanulmányozod, akkor azt látod, hogy a Zsoltárok könyve a leghosszabb könyv a Bibliában. És ennek a címe, dicséretek. Tehát bizonyos módon az egész kijelentésben, Isten kielentésében egyik legfontosabb rész, alkotó rész az ő dicsérete. Hogyha nehéz, nehéz számodra Isten dicsérni, akkor azt javaslom neked, hogy tölt sok időt azzal, hogy Zsoltárokat olvasol fel, és hogyha megteheted, akkor olvasd fel őket egyedül, amikor egyedül vagy hangosan. Mondd azt, hogy Uram, ez az én imám Te hozzád, felolvasom neked. A Szentlélek által adta ezt az imát, a Zsoltároson keresztül, és ezeket felolvasom. Hiszem, hogy rövid idő után, nagyon természetesé fog válni számodra a dicséret. És utána magad is tudod az Urat dicsérni. Tehát nézzük meg ezt, hogy mit mond itt a Zsoltáros. 106. Zsoltár, 47. 7. verszakban. Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts minket össze a pogányok közül, hogy dicsőjtsük a Te szent nevedet, és dicsekedjünk a Te dicséreteddel. Vagy az angol fordításban, hogy hálát adjunk a Te nevednek, és diadalmaskodjunk a Te dicséretedben. Megint nézzétek meg a sornet. Először a háladás, és utána a dicséret. Amikor dicsérjük Istent, akkor diadalmaskodunk. Az ókori Róma kultúrájában a diadalmaskodás az nem a győzelmet jelentette, hanem az a győzelemnek az ünneplését. És amikor Isten dicsérjük, akkor nem arra kérjük őt, hogy győzzön, hanem azt a tényt ünnepeljük, hogy Ő már megnyerte a győzelmet. És csatlakozunk az Ő diadalához. Pál azt mondja a 2 Korintus 2 ben hogy hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. Látjátok egy ilyen győztes diadalmeneten, amelyben a győztes hadvezért Róma utcáin vezették egy fehér ló által húzott szekérben. Az emberek körülötte az utcán ott álltak és ünnepelték őt, és mögötte vezették, megláncolva mindazokat a foglyokat, akiket fogja ejtett a legyőzött ellenség között. Ez tehát, a, ez tehát a kép. Ezt kell elképzelnünk. És hol tartozunk mi? Nem mögötte vagyunk, láncokban, láncokba verve, és nem is a járdán állunk őt dicsérve, hanem hol állunk right? mi? A szekérben. Így van. És hogyan kerülünk mi a szekérbe? Úgy, hogy dicsérjük őt. Így van. Ez tehát a lépés right, a, Psalm 30. a Újból egy zsoltára, 30 a 30-as 30. Meglepő, mennyire sok ige származik a Zsoltárokból erről a témáról. Tehát 30-as Zsoltár, 11 és 12-es verszak. Körülbelül 13 évvel ezelőtt elvesztettem az első feleségemet, ez volt az életemnek a legnehezebb tapasztalata. És szeretném elmondani nektek, hogy ez valóban, ez a Zsoltár, ez az ige valóban működik. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztat gyászruhámat, körülövesztél örömmel. A következő versszak megmondja, hogy miért, mindez miért történt. Hogy zengjen néked, és elne hallgasson felőled a dicséret. Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged. Vagy az eredetiben, hogy zengjen néked, és elne hallgasson az én dicsőségem, hogy dicsérjen téged. Tehát nézzétek meg, amikor Isten leveszi a gyászlóhát. Miért teszi ezt? Azért, hogy a mi dicsőségünk, dicsérje őt, hogy elne ne hakasson. Ne spekuláljatok, egy másik igen pontosan megmondja, hogy mi az embernek a dicsősége. Két igét össze kell itt A 16. Zsoltár 9. verszaka így hangzik. A Zsoltáros így mondja, így szól, azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, az én dicsőségem. Testem is biztonságban lakozik, különböző más fordítások is léteznek, de nézzük meg ennek a magyarázatát, az apostolok cselekedetei 2.26-ban. Péter apostol, a szentélektől ihletve, idézi ezt a Zsoltárt, a 16. Zsoltárt, de ő megmagyarázza az ember dicsőségét. Acts 2, Tehát, apostol cselekedetei 2.26, annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem. Tehát mi a te dicsőséged, a te nyelved? Mi a te dicsőséged? Tudod, hogy miért adott neked Isten egy nyelvet? Azért, hogy őt dicsőítsed. A legfontosabb tagja az embernek, Isten dicsőítésében az ember nyelve. És bizonyos értelemben, minden használata nyelvednek, ami nem Isten dicsőíti, rossz használata. Isten azért adta neked a nyelvedet, a te dicsőségedet, hogy őt dicsőítsed. És most nyissuk ki Újból Izajást, Izajás 61. fejezetét. A harmadik verszakot. És megint ez azoknak szól, azok számára üzenet, akik depresszívek voltak, vagy gyászoltak. Ezzel az ige által szabadított meg engem, Isten nagyon sok évvel ezelőtt a depressziótól a nehézség szellemétől, hogy tegyek siatt gyászolóira, írja, adja meg ékességet, a, a hamuhelyet, örömnek olaját, vagy kenetét, a gyászhelyet, dicsőségnek palástját, a csügget lélek helyet, Ettől szabadított meg engem Isten, hogy igazság fájnak nevezthessenek. Nézzétek meg, a dicsőség palástját, a csügget lélek helyet. Hogyha nem akarsz depresszív lenni, Hogyha nem akarod, hogy az ördög a sötét, jóslataival, gonosz, gondolataival kínozzon téged, akkor vedd fel a dicséret palástját, és akkor fog kerülni. Azt hiszem, van időm arra, hogy ezt a kis történetet ezzel kapcsolatban elmondjam. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor egy kis gyülekezetet pásztoroltam basewater Bász volt két orosz, sidó, testvérnő, akik csodálatos módon kikerültek, kijöttek a szovjet-oroszországból, Találkoztak az Úrral, betöltötte őket az Úr Szentlélekkel, és bár baptista létükre, Sokkal hangosabban dicsérték az urat, mint más well, we hünkös there, nyugaton, time, together, a nyugaton, és nagyon családos időket töltöttünk együtt, négyesben, dicsértük az urat, és egyszer éppen dicsértük az urat, amikor csöngetek az ajtón, és egy gyülekezetnek az egyik tagja, egy hölgy He's állt az ajtó, állt az ajtó előtt, a a he he a jön, jön, férjét, well, és kézenfogva vezette az ő férjét, és azt mondta, ez a férje. most jött ki a börtönből, és egy démon van benne, imádkoznál érte? Azonban a napokban messzire távol maradtam a démonoktól, ugyanis nem tudtam, hogy mit csinálják velük, és eléggé zavarban voltam. Nem tudtam, semmi ötletem nem volt, hogy mit csináljak. Azt mondtam, gyertek be, imádkozzok akkor. Csak erre tudtam gondolni, más nem. Ezért folytatuk az imádkozást. Valóban elég hangosak voltunk. Oda ez az ember hozzám, Uh, ag aggódva vagy gondherthelt arccal, és azt mondta, nem szeretem ezt, ez túl hangos nekem, most én megyek. És Isten utána hihilette a válaszomat. Azt mondtam, ide figyelj. az ördög az, aki nem szereti ezt a hangosságot, ugyanis Jézus dicsérjük, és neked két lehetőséged van. Vagy elmész... Most, és akkor az ördög veled megy, vagy pedig Ipola, és az ördög te nélküled megy. Erre azt válaszoltam, hogy tíz perccel később odajött hozzám, és azt mondta, elment. Ha, éreztem, hogy elhagyta a torkomat. Soha nem felejtem ezt el, mert ez olyan bemutatása volt, nyilvánvalóvá vált, hogy az ördögöt a dicséret mennyire zavarja, sokkal inkább, mint hogy ő tud minket zavarni. Tehát, hogyha depresszív vagy, vagy rossz a hangulatod, vagy boldogtalan vagy, vegy fel a dicséret köntösét magadra a nehézség, a csüggedtség szelleme helyett. Tudom, hogy működik, mert számomra is működik. A 33. Zsoltár első versszak azt mondja, hogy illik a hívekhez a dicsére. Vedd fel ezt a csodálatos köntöst a te szellemedre. Jeremiah 33.11 a következő igen. a dicséretnek egy másik aspektusát mutatja be, vagy a háladásnak, mind a két igét használja ami szintén nagyon fontos. Arról beszél, hogy hogyan fogja Isten helyreállítani az ő népét, arról, hogy mit lehet majd hallani Jeruzsálem utcáin. Van egy csodálatos, modern, héber dicséret, ami ezeken a szavakon van. Tehát itt azt mondja, örömnek szava és világság szava, bőlegény szava és mennyasszony szava, és azoknak szava, akik ezt mondják, dicsérjétek a seregek urát, mert jó az úr, mert örökkévaló az ő kegyelme. Akik hála áldozatot az Úr házáról. más fordítások a hálaadásnak az áldozatáról beszélnek. Fontos, hogy megértsük, hogy a hálaadás az áldozat, valamibe kerül. Nem mindig könnyű. És vannak olyan időszakok, pont akkor a legfontosabb, hogy dicsérjük az időt, amikor a legkevésbé érzed, hogy tudod, hogy jó, úgy érzed magad. Ne engedj, hogy te érzéseid diktálják, diktáljanak, vezéreljenek téged. Isten igéje az, ami azt mondja, hogy mit tegyél, akkor is, hogyha teljesen ellentétben áll az érzéseiddel. Ez nagyon világosan válik a zsidó evél 13. fejezetében. 13-15. Annak, hogyan ő általa, tehát Jézus által, vigyünk dicséretek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő tevő ajkaknak gyümölcsét. Mennyit kell Istent áldozatunk? Milyen gyakran? Mindenkor. Sosem szabad abba hagynunk. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Tehát a dicséret és a hálaadás mindkettő áldozat. És Istennek akkor a legelfogadhatóbb, hogyha nekünk számunkra a legdrágább, a legtöbbe kerül. Hogyha minden ellenünk szól körülöttünk, akkor eljött az ideje annak, hogy dicsérjük Isten. hitben, és ez áldozat. Most a nyolcadik Zsoltár harmadik versszakát olvassuk el. A dicséret szellemi fegyver is egyben. Ez az egyik kedvenc igém. Nem tudok hosszan prédikálni, úgyhogy ne lyukadnék ki erre az igérem. Tehát nyolcadik Zsoltár harmadik versszak. A csecsemőt és csecszokók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt te az úrról van itt szó, hogy a gyűlölködőt és bosszóállót elnémítsd. Tehát Istennek vannak ellenségei. Fontos, hogy tudjuk ez. Különösen egy ellensége van, aki gyűlölködőnek és bosszúállónak nevez az ige. És ki ez? Sátán. És azt mondja, hogy van egy módja annak, hogy hogy lehet őt elnémítani. Lausanne-ban, Svájcban prédikáltam egy francia tolmácsal néhány évvel ezelőtt, és eljutottam ehhez a verszakhoz, és én értek franciául, és hallgattam a tolmácsomat, és ő ezt mondta franciául, hogy Isten csendet, kényszerít a sátára, az ördögre. És soha nem felejtettem el, hogy Isten csendet, kényszerít, erőszakol a sátára. Azt mondja... Fog be a szállt, mikor? Akkor, amikor dicsérjük Istent. Látjátok, hogy a mi dicséretünk elhallgattatja az ördögöt. És miért kell nekünk elhallgattatni el, az ördögöt. Mit tesz ő éjjel és nappal? Vádol bennünket. Azt mondhatod Istennek, hogy miért nem te némitod el az ördögöt? Isten azt mondja, mert neked adtam a fegyvert, amivel elnémítottod. A nyolcadik Zsoltán Rános verszak azt mondja, hogy megerősdetted a te hatalmanat. De megint az Új Szövetség megmagyarázza az Ó Szövetséget. ki a Máté 21, ot Matthew 21:16. We have to read verse 15. This is in the last week of the ministry of Jerusalem. A 15. verszakot is, ez Jézus szolgálatában a utolsó 7. A fő és írás pedig látnának csodákat, amelyeket cselekedett valahogy a gyermekeket, akik kiáltottak vala a tempomban, és ezt mondták valahogy a hozándal a Dávid haragra Gerjedének. És mondának néki, hallod, mit mondanak ezen? Jézus pedig mondanékik, hallom. És most a nyolcadik Zsoltában egy verszakát olvasta, idézte, sohasem olvastátok el, a gyermekek és a csecsemők szája által szereztél dicsőséget. Tehát, ahol azt mondja Zsolt áros, hogy meg a Zsoltáros, hogy megerősítetted a hatalmadat, Jézus azt mondja, hogy dicsőséget szereztél magadnak. Mit mond ez el nekünk? Azt, hogy Isten emberei úgy jöttek erősz hatalomhoz, hogy dicsőséget szereznek, dicséretet mondanak. És nem számít, hogy milyen gyengék ők, milyen gyengék vagyunk, ez a fegyver ellenállhatatlan. A oltáros a leggyengébbeket választotta ki, a bébiket és a csecsemőket. És azt mondja, hogy még akkor is, amikor őt Isten dicsérték, akkor ez az ellenfélre, az ellenségre csöndet parancsolt. Számomra ez csodálatos. Nagyon izgalmas tudni azt, hogy az ellenséget mi elnémíthatjuk. És aztán a hetedik ebben a listában az igei tényekről, tényekkel kapcsolatban a dicséretről, az, hogy a dicséret, Isten természet fölötti beavatkozására elkészíti az utat. Nézzük meg, először is az 50. Zsoltárt, látjátok megint a Zsoltárokhoz térünk vissza, nagyon gyakran visszatér ez a téma a Zsoltárokban. Tehát az 50. Zsoltának az utolsó verszaka, a 23. verszak. Isten beszél, és azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Az én fordításomban, aki az útra vigyáz, a vigyáz szó dőlbetűvel van. És van egy másik fordítás, ami ugyanolyan jogos, hogy annak, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és az egy utat készít, annak mutatom meg Istennek a szabadítását. Tehát egy utat készít az üdvösség, a szabadításnak a megnyilvánulása számára. Erre van egy csodálatos példa. Például a második krónika 20-ban, Judában Jósapát volt a király, óriási nagy, Hadsereg, ellenséges hadsereg knew, közeledett dél-keletről. És, és tudta, hogy nem rendelkezik a megfelelő hadsereggel, vagy a kellő fel, felkészültséggel, hogy megütközzön ezzel az ellenséges hadsereggel. De összehívta Isten embereit, egy böjtet rendelt el, és az Úr szólt profitiai módon, profitikus módon, egy lévita által, és megmondta nekik, hogy mit tegyenek. Azt mondta, menjetek el egy bizonyos helyre, nem kell megharcolnatok ezt a harcot, mert az Úr fog harcolni, értetek. És jó, Józsefát azt mondta, higgyetek az Úr Istenben és az Ő profitájban, és akkor jó lesz dolgotok. És ez történt a következő napon, kiküldte őket, és ezt történt. Elolvasom a Kető Kronika 20 21 21. Tanácsot tartván pedig a népen, előállítja az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét. A sereg előtt is és mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökkivaló az Ő irgalmassága. Látjátok megint? Itt van ez az ok, hogy miért dicsérjék az Urat. Tehát és amint elkezdették az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett, az Amon fiai és a Moabiták és a Szehér lakozók ellen, akik Judára jövének és megverettetének. Ha elolvassátok végig a történetet, akkor azt látjátok, hogy egyetlen egy fegyvert nem kellett használniuk. A dicséretnek a fegyvere ugyanis teljes győzelmet szerzett számukra. Mire odaértek a csatamezőre, mezőre, Mindössze a zsákmány kellett elvinni magukkal. Csodálatos képez, ez a dicséretnek az És Nézzük meg egy percre szegény Jónást. A problémáinak a kellős közepette. Ismeritek a történetet. Itt van a halnak a gyomrában, és imádkozik. és Elég hosszú ideig imádkozik. Jóna, Jónás 2-ben azt mondja, és könyörge Jónás az Úrnak, az ő istenének a halnak gyomrából, és mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiállték, és meghallgatá engem. A Seol torkában sikolték, és meghallád az én szómat. És utána imádkozik hét versszakon keresztül, és semmi sem történik. A nyolcadik verszakban elkezd Istennek hálát adni, és a hal nem tudta tovább visszatartani őt. Olvassuk el utolsó Tizedik De én háláró szóval áldozom néked. Ez valóban áldozat volt. Amikor egy halnak a gyomrában vagy, hogy akkor elkezdi hálát adni Istennek, ehhez elszántsák kell. De megérte. Megadom, amit fogadtam, az Úrért a szabadítást, és szóla az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. Mikor szólt az Úr a halhoz? Amikor elkezdte Isten dicsérni, és hálatani az, az apostolok cselekedeteiben van. Egy másik csodálatos példa Pál és Silás szolgálatában. Pál apostol a szabadítás szolgálatában munkálkodott, Kiőzött egy démont egy jövendőmondó leánykából, és egy egész város a áll. Megverték Pát és Silást, és a legmélyebb börtönbe vettették be. Ebben a helyzetben találták magukat éjfélkor. Egy testvérem, egy barátom ezt mondta egyszer, hogy lehet, hogy így beszéltek egymással. Miért kezdte el a szabadítószolgálatot? Mondta esetleg Silás pálnak. Minden rendben, addig, amíg elkezdtél démonokat üzni, De nem így volt. Nem ezt mondták. Hanem olvassuk el, hogy mit 16-25. Énfél pedig Pál és Silás, a lehetőség legmélyében, imádkozván énekkel dicsőítik az Istent, a foglyok pedig hallgatják valami őket. Ilyen fogom még soha nem És hirtelen so nagy földrengés lett. ugyannyira hogy megrendüljenek a tömlesz fundamentumai, és azonnal megnyílnak az ajtók, mind és mindjárt a bilincsei feladulnak. Ez természet fölötti földrengés volt. És mi váltotta ki ezt a földrengést? Aki hálával áldozik, az elkészíti Istennek az útját, az üdvösségre, a szabadításra. Most hat fejezem be ezt a tanítást egy felsorolással, anélkül, hogy mind az utalásokat felolvasnám. Először is, mikor kell dicsérnünk az Urat? A válasz minden nap, öröktön, örökké, minden időben és állandóan. Ez nem hagy kétséget. Másik kérdés, job? hogyan dicsérjük Istenet teljes szívvel, értelemmel, felemelt kezekkel, szájjal lift, és ajkakkal, a kezeket felemelve, mint esti áldozatként, tánccal, dobbal dance, és tánccal. Az ige helyeket ismeritek már. Ki csoda az Urat? A 148-as Zsoltár 29 különböző embert sorol fel, aki dicséri Istenet. És ha még mindig kétséged van, a 150-es Zsoltár azt mondja, hogy mindenki, aki lélegzik, dicséri az Urat. Ez senki sem hagy ki. Csak egyfajta embercsoport létezik, aki nem dicséri az Urat. Kik ezek? A halottak. Most már tudod a problémádat, nem? Ha nem vicséred az urat, akkor meg van a diagnózisod. Nem fizikai módon, de szellemileg halott vagy.